Марія мовчала, а як скінчив, стиснула легко його руку. «Мовчи! Знаю! Мовчи!» Сонце зайшло, і стала темнота по цілій Україні. Гнат покинув Марію саму, завтра ще прийде. Марія лежала навзнак, дивилася у морок, у безмежну пітьму – і починала поволі передивлятись розгорнену Гнатом книгу свого життя. Другого дня Гнат не прийшов. Не прийшов і третього. Сходило і заходило сонце, а він не прийшов. Дні Марії добігали кінця. У один з таких останніх днів пішов Гнат навідати надію.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 Кликав довго, кликав перто, з понурих обдертих хат вилазили на весняне сонце опухлі, вилазили немічні, вилазили охлялі, сходилися на нараду кістяки з розчухраними головами, вгрузлими безбарвними очима, вставали ніби мертвяки з могил, щоб винести прилюдну постанову. Серед них Гнат.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 Затямте гнані, принижені, затямте витравлювані голодом, мором. Нема кінця нашому життю. Горе тобі, зневірений, горе тобі, виречений самого себе. Кажу вам правду велику, краще буде й Гоморі в день страшного суду, ніж вам, що відреклися і плюнули на матір свою.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 Південь дихає пареним у цвіту вітром і жаріє над суходолами й морями повний тяжкий місяць. Довго, довго виривалася життя Марія. Перетинається окремо кожний нерв. Мідяне, холодне сяйво місяця, облило холодом роздуті з розчепіреними пальцями ноги. З напруженням рветься останній нерв.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 Прага, 1933. Запис здійснено на студії «Книга в голос» у 2006 році. Текст читав Євген Шах.